Iman yangu ni kwamba Meshinda Salama Salimini Mpenzi Misluzaji Karibu kufata tarifa bari amba tunazana mokta sarwake. Kunariputiwa mwanamama wakata ni charama ni kaskazi ni mwaman ispajijila bujumbura amba mefatuluwa risasi na mkhalifu asubajuma tatuhi. Wakati hu mwanamama huyo atnufaika na matibabu kwenye moja wapu hospitali za mjini bujumbura. Na huko kwani kitega wizare ya mshikamano imo inanoa bongo Wa bongi na wana seneta kusia na sheria umpia inia na hatma ya penseni Na kazi za ujenzi wa daraja li loko kwenye barabara nambari saba bujumbura ijenda zimianza jumatatu hii Kwa haya na mingileo, karibuni, langujina moize misago Mitambo yanggozo bi serafine hakizimana Isanga Habari kamili. Tukaanza katika ukurasa wa usalama na kwamba kuna mwanamama wa Gatani Caryamatarafane Kinama ni kaskazini mwa munisipa ya Bujumbura ambaye mafiatu alirasa asubuhi ya Jumatatu hii mkhaliifu Ame kuwa, na bunduki aina ya ambayo polisi wanasemwa kuwa ilikuwa kwenye gurudumu. Mwanamama huyo anapata matibabu katika moja wapo, ya hospitali za jijini Bujumbura. Polisi wanasema mkhalifu walikimbia na pikipiki iliokuwa ikimgojea. Uchunguzi unandelea wanazidi kusema polisi. Nakata ukura sawa jamini kuamba sheria mpya ya, ya Kuhami na kuanda hatma ya wananchi inayo faida kubwa kwa wabunge na wanaseneta Na baadhi ya viongozi wanye vyeo vya kisiasa Hayo ni matamshi yake waziri wa mshikamano katika warsha siku mbili Ilio na wizara yake kwa wabunge na wanaseta Warsha ambayo imeanza asubuhi ya jumatatuhi Mwakilishi wa shirika la kitaifa UNICEF lakutetea haki za watoto ameahidi kwamba shirika hilo litasaidia katika utekelezaji wa shiria husika Mengizadi naye Gerard Nibgera Kwa mjibu wa waziri wa ushikamano haki za binada mna jensi ya bi imeride sabushimike, sheria mpya ya kuhami na kuandaa hatima kwa wanainchi inayo faida kubwa kwa wabunge na maseneta na watu wengine wenye nyadhifa za kisiasa bada ya kukomesha mihula yao. Haendelea kuwa hayo ni kinyume na sheria ilio kuwepo zamani ambapo watu watabaka hiyo walikuwa na maisha mabaya bada ya mihula yao. Haitha haa wa sherika la kimataifa linarotete ya haki za watoto UNICEF Amesema kuwa shirika hilo liko tayari kusaidia nchi ya burundi katika utekelezoaji wa shiria mpya hiyo. Kwa upande wake naibu wapilu wa manjekiti wa seneti, amepongeza waliwo anda warasha hiyo kwa wabunge na maseneta. Hameonya kuwa ni fursa yao ya kujua ya katika shiria mpya hiyo. Haswa vitengo malum, itafamika kwamba warasha hiyo ili andaliwa na wizara ya ushikamano. Hakiza binadamu na jensia kupitia halimashauli ya taifa ya kuhami na kuanda hatma ya wanainchi na itadumu. Muzikumbili mufururizo. Kutuwaitega, ja nibigira Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, ni kiboko yao. Ikiwa ni saa saba dakika, ishirina netu ndela tarifa hii, ya Burundi imejikita zaidi katika kuendeleza sekta ya utali. Katika kusherehekea siku ya kimataifa ya utalii siku ambayo nashiriki kila mwaka Septemba 27 Jeremie Banigwaninzigo katibu wa kudumu katika Wizara ya Biashara arasema kwamba Burundi imepiga hatua katika kuendeleza sekta ya utalii. Na kaza ukarabati kwenye daraja la Musa Galoko kwenye barabara ya kitaifa nambari 7 zimeanza asubuhi ya Jumatatu hii watumiajaji wa barabara hiyo wanakaribisha mpango huo. Waliza nenda nendarudi kwao imekua imezorota. Wanawataka mafisa wanahusika na ujenzi huo kuharakisha kazi hiyo. Konyo ofisi njimamlaka ya ukarabati wa barabara nchini Burundi wanatangaza kuwa kazi hiyo itachukua kama myezi mitano Na idadi ya ototo wa asili walio, walio sajili wa katika la usajili na utambuzi wa hathi ya uma katika mkua wa Kayanza imeongezeka walitoka kwenye idadi ya 80 hadi miya moja sitini ikiling, ikita, ikilinganishwa na mwaka jana kulingana na matias manirumba msajili wa hathi ya raia huko mkua ni Kayanza zaidi ya hayo anawataka wasimamizi wa tarafa Kuhamasisha wana nchi ilikorodhesha watoto katika daftari husika. Na wanawake, wanawake kutoka jami ya watua wakijicha sanzwe katika tarafa na mkua muinga wanachukizwa na, na na safari ndefu wanazofanya kwa kutafuta soko la bidha zao hali za kuwa hali hiyo inapunguza mapato yao deni za daruhekeye kiongozi mkuu kwenye ofisi ya gavana mkoa muinga anatolea wito rai ya kutoka jamii hiyo kujiunga na mashirika mbali na kuzidi na na taaluma yao ya uf, ya kutengeneza viungu. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji ikiwa ni saa 7 dakika 27 laziada sina. Ispokuwa tu ni kwiteremisha nanga. Nuashuku nyote ambao. Mwetwega sikotangu mwazodi mwisho. Ni msikuru piafuni mitambo bisa lafini ya kizimana langujina moize misago na kutakieni mchana mwema kwa herini. <tune>